Terima kasih kepada doktor yang telah menerangkan ingat panjang lebar lah sebab dia dapat tahulih hari perlih pada malam ni. Kita nak, saya nak mungkin nak patah balik lah kepada Dr. Masli, doktor Masli. Bila tadi uh, doktor Rusabi kongsi kepada kita tentang kelebihan dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Banyak yang dikongsikan oleh beliau. Jadi mungkin doktor nak tambah sikit bagaimana pula doktor dulu keistimewaan tentang mazhab Imam Malik Rahimahul Fadal Hello. Okey. Assalamualaikum. Dia boleh sebut tentang mazhab Mamluk. Dia kebanyakan mazhab Mamluk pada hari ni kalau kita lihat lebih kepada sahabat-sahabat kita yang berada di pada Afrika. Dan juga yang berada di timur Afrika lah Kalau di belah negara Arab hanya negara Emirates, UAE, di Dubai, di Abu Dhabi tu. Dia bukan mazhab popular lah kalau di Asia Tenggara ni Ataupun di kawasan ya India semua tu Jadi dia agak menarik Mazhab Imam Malik yang yang berasal daripada Hijaz itu Yang kemudian telah hilang penyokongnya kepada Anak muridnya Imam Syafi'i dan Tok Ahli Hadis lebih cenderung Kepada mazhab Hanbali Dia telah beralih ke kawasan Afrika daripada Mesir yang telah disebutkan tadi oleh apa Datuk Mufti tadi bila mazhab Imam Syafie mula berkembang di Mesir dia mula pergi ke kawasan bahagian Maghribul Arabi ataupun sebelah kita panggilkan sebelah apa tu barat Arab yang lebih rujuk kepada kawasan utara Afrika seperti Libya seperti Algeria, Tunisia, Morocco dan mendapat pusat yang kuat suatu umat Islam berada di Andalus kerajaan Andalus suatu tu Mazhab rasminya adalah Mazhab Maliki. Terutamanya selepas uh, Mazhab Zahiri yang di, di, di, di apa tu, diasaskan oleh Ibn Hazm telah berjaya dipatahkan oleh Ibnul Arabi al qadhi yang bermazhab Maliki. Beliau telah memberikan apa ni. Uh, tamparan hebat kepada mazhab Az-Zahiri yang pernah satu ketika menjadi mazhab yang famous ataupun masyur di Andalus okay. jadi kalau kita lihat mazhab Maliki itu perkembangannya ada agak menarik kerana apa? kalau Imam Malik buku beliau yang menjadi rujukan kepada mazhab Maliki ada dua pertamanya kitab Muatak yang kita telah sebutkan tadi dan dibincangkan oleh para ulama adalah adakah kitab Muatak ini kitab hadis mata-mata ataupun dia hidak kitab hadis dan juga kitab fiqh. Tadi apa Ibnu Juzi ya eh, yang bandingkan kitab apa tu Musnad Imam Ahmad dengan kitab Malik tapi satu perkara yang tak ada dalam kitab Musnad yang Ibnul Juzi tak sebut yang ada dalam kitab Muwatta ialah silsilah zahabiah yang ada dalam dalam kitab Al Muwatta. Iaitu dia punya sanad direct pada Rasulullah SAW. Ha, daripada Malik, daripada Nafiq, daripada Ibn Omar kepada Rasulullah SAW. Itu memang direct yang tak ada dalam kitab apa, Musnad. Kat situ kekuatan antara kitab Malik yang pertama. Dan yang keduanya kitab Muatah ini dihimpunkan juga. Fatwa-fatwa ha, sahabat dan fatwa-fatwa tabi'in yang ya, dibincangkan. Kadang-kadang di kalangan tabi'in tu direct terus kepada Rasulullah SAW terutamanya adalah riwayat riwat uh, daripada Sa'id bin Sayyid dan juga ramai lagi syekh kepada, kepada kepada Imam Malik yang ada direct kat situ yang mungkin ada orang bincangkan ni mursal tak mursal tetapi bagi Imam Malik oleh kerana dia beguru direct kepada tabi'in ini dia letakkan sikoh bahawa tabi'in ini langsung pergi kepada Rasulullah SAW uh, walaupun tanpa disebut sahabat ok tak apa itu kitab Muatak Jadi ada dalam mazhab malik Dia kata ini kitab muatak ni bukan hanya kitab hadis Tetapi juga kitab fiqah Yang dekat situ Hanya orang yang memahami Dan berguru dengan imam malik dapat faham kenapa ada kitab fiqah Ada satu tradisi Berguru dengan imam malik ni dia menarik Hatta mazhab malik sampai hari ni Saya hanya perasan bila kita berguru dengan orang mazhab malik Tok-tok guru mazhab malik Bila kita baca kitab muatak ataupun mengajarkan kitab fikah tangannya macam akan mengajar macam gini. Seingatkan dia depa sengaja kelaku depa Allah orang Sudan kan. Tapi bila nak eh ini semua tok syah Malik gitu rupa-rupanya itu tradisi yang mereka riwayatkan Imam Malik mengajar macam itu tangannya. Diwarisi sampai hari ini. Jadi bila melihat kepada kitab muwattaq begitu juga mereka tidak melihat kepada hadis kepada kitab muwattaq itu saja. Bila kita mengaji kitab muatah berdasarkan tradisi Imam Malik, rupanya di situ ada beberapa manhaj Imam Malik dalam fiqah yang beliau bawa dekat situ. Dan kitab kedua Imam Malik yang agak terkenal ialah kitab apa? Al-Mudawana. Yang dekat situ memang kumpulkan Fatwa-fatwa Imam Malik berkaitan fiqih. Yang diriwayatkan oleh anak murid yang berbagai Al qasim Sahnoon dan sebagainya, mereka semua mencarahkan dan juga mengumpul dengan, dengan riwayat yang berbeza. Cuma bila pergi kepada Mazhab Imam Malik, dia menjadi terkenal bukan melalui kitab Muatta dan juga kitab Mudawana ini, tetapi dia terkenal dengan penulisan-penulisan Imam Imam uh, Imam Imam Mazhab Maliki yang berada dekat Andalus. Ataupun yang berada di Maghrib Al-Arabi ataupun berada di kawasan-kawasan Afrika Utara tadi. Sebab itu kita lihat antara kitab mazhab maliki yang paling terkenal dan digunakan oleh ramai orang ialah kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Yang ditulis oleh Ibn Rush Al-Hafid yang merupakan seorang faqih dan seorang ahli falsafah satu keistimewaan mazhab maliki bila dia sampai ke Andalus bila dia sampai ke utara Afrika kebanyakan ulama dalam mazhab imam malik ini boleh menggabung jalinkan diantara ilmu falsafah dan juga mazhab maliki sebab itu ramai di kalangan ahli falsafah mazhab maliki itu, ahli falsafah di kawasan Maghribul Arabi dan Andalus merupakan juga apa tu Imam dalam mazhab Maliki Dan antara kitab lain yang juga ditulis oleh Imam mazhab Maliki, uh, maliki Juga kitab Ahkamul Quran Oleh Ibnul Arabi al Qadhi Dan juga Imam Al-Qurtubi yang tulis Tafsir Al-Qurtubi Yang merupakan antara kitab rujukan Siapa yang ingin mengaji Tafsir Berkaitan hukum hakam fiqah Daripada Al-Quran Kita lihat kitab Tafsir banyak kan kita Tafsir Ibnu Kathir Al-Tabari Yang merupakan kitab Maksud Tetapi perbincangan Berkaitan fiqah Banyaknya ditulis Di dalam mazhab Malik Yang kita sebutkan tadi Ahkamul Quran Dan juga Tafsir Al-Qurutubi Dan agak menarik lagi Kalau kita lihat dalam mazhab Imam Malik Terhasilnya daripada Konsep Mengambil masalah Dan melihat kepada Siapa ni? Uruf maka terhasilnya pada hari ini ilmu yang dipanggil sebagai ilmu makasid, makasidu syariah ha? yang pada asalnya mungkin bukan daripada mazhab malik pun, asalnya lebih dikembangkan oleh imam, -imam mazhab syafi'i, al-imam al-juwaini contohnya, dan diperkembangkan oleh imam al-ghazali dalam kitabnya al-mustasfah ha, Ibnu apa ni uh, Ibnu Abdul Aiz kan, al-Aiz bin Abdul Salam dan Ibnu Dakik Al-Ain. Mereka memperkembangkan apa ni makasa syariah. Tetapi dia menjadi terkenal apabila Al-Imam Al-Syatibi tulis kitabnya Al-Muafakat dengan menggabung jalin kan manhaj Imam Malik dengan manhaj Imam Abu Hanifah. Dia gabung dua tu. Tetapi menjadi lebih terkenal selepas itu di kalangan ulama-ulama Maliki pada kurun ke-19 dan kurun ke-20. Seperti Ibn Badis Seperti Ibn Ashur terutamanya Dan lain-lain lagi Satu kisneran tentang mazhab Imam Malik ini Ketika nah Ini satu perkara yang baru ni saya berbincang dengan Siapa ni separuh Sahabat-sahabat kita yang begitu Radikal dan dengan mudah Dia kata ini segala teori apa Hukum hakam sistem ini Daripada kafir Kita berpegang dengan hukum hakam Islam Cuma saya tanya pada dia Tahu tak kita undang-undang Perancis yang hari ini yang dipanggil sebagai civil law. Bergalau undang-undang Inggeris dipanggil common law. Undang-undang Perancis sebagai civil law yang terbentuk banyak aja. Ha? di waktu zaman Napoleon ataupun selepas Napoleon, kan? Itu dibentuk berdasarkan manhaj Imam Malik. Apabila Napoleon ambil mazhab buku-buku mazhab maliki bawa pergi perancis dan diterjemahkan ke bahasa perancis terutamanya kitab muwatta yang merupakan kitab hadis pertama diterjemahkan ke bahasa-bahasa perancis dan daripada roh mazhab maliki itu manhaj mazhab maliki maka dijadikan kepada apa tu undang-undang perancis ha. begitu juga kalau kita nak lihat apa tu kadang-kadang bila orang cakap ini Orang putih ni, ni pandangan kapi, pandangan sister. Itu, Malik apa Malik bin Nabi, salah seorang pemilik Algeria, juga mazhab Maliki. Bila dia katakan, isu demokrasi contohnya. Ibu isu demokrasi ni lahirnya daripada rahim Islam. Ya, tetapi berkembang dan membesar dekat barat. Dan bila datang balik ke tempat Islam, kita panggil dia kapi ataupun seorang katakan benihnya daripada umat Islam ditanam berkembang kat Barat bawa balik ke tempat Islam dia tak mau terima benda tu walhal asalnya sebab orang Barat ni asal dia zaman kegelapan Eropah mana ada apa-apa dia banyak belajar daripada negara Islam daripada manhas sampaikan dalam agama Yahudi sendiri pun hari ni tek, teknik belajar akidah dalam agama Yahudi banyak mereka terpengaruh dengan ilmu kalam yang dipopularkan oleh umat Islam ok itu antara kelebihannya dan antara kelebihan dalam mazhab maliki ini yang yang menarik ya eh? disebutkan oleh imam apa tu asy-syatibi juga dalam kitab Muafakat. satu konsep yang dibawa oleh imam malik yang di, uh, imam malik tak Ini bukan konsep dibawa imam malik tetapi satu konsep yang mereka pelajari daripada manhaj imam malik dan dipopularkan oleh imam-imam dalam mazhab maliki ialah konsep muraatul khilaf meraikan khilaf. Ah, mereka pelajari apabila Imam Malik ni Imam Malik dia punya tawaduk, dia dia dalam mazhab dia kalau masuk masjid selepas waktu asar, dia tak perlu solat tahiyat masjid. Ya, yeah. dia pertentangan dengan mazhab Syafi'ilah gitu. Jadi dia sekali duduk, bila dia duduk, tiba-tiba ada ada seorang orang mudalah dia kata riwayat itu budak. Kata Imam Malik dia cakap dekat Imam Malik dia kata solat tahiyat masjid. Jadi Imam Malik pun bangkit solat tahiyat masjid, duduk. Anak murid dia terkejut. Dia kata Imam Malik, "Kenapa? Solat ikut mazhab tuan tak boleh?" Dia kata, "Aku takut bila orang suruh aku solat, aku tak mau solat." Jadi kat situ anak, -anak murid Imam Malik fahamkan bahawa itu merupakan muraatul khilaf dalam mazhab Malik. Dan dibincangkan panjang lebar dalam kitab Muafakat Imam Syatibi. Dan saya sendiri pernah tanya dengan apa itu. Tok Syekh. Saya lah yang mengajarkan Muafakat itu. Dia Mazhab maliki. Tanya macam mana Syekh dalam kes Mu'aratul Khilaf. Rupanya dalam Mazhab maliki ni Kalau dia pergi ke tempat lain yang tempat lain itu. Mazabnya bukan maliki. Mura'atul Khilaf. Meraihkan Khilaf dia akan ikut mazab sempatnya itu. Walaupun dia di sendiri lain. Okey itu kelebihan. Kita nak cerita apa kelebihan Mazhab maliki Kebanyakan fiqah maliki yang dikembangkan di Andalus, dia agak berbeza dengan mazhab lain apabila di Andalus ini, Andalus sebuah kota yang kosmopolitan. Ada ramainya Yahudi, ada ramainya Kristian, dan ada ramainya penganut agama lain. Jadi pada waktu itu mereka hidup bersama. Bila hidup bersama, banyak fatwa-fatwa di dalam mazhab maliki yang dibentuk kat sana, dia banyak fatwa bagaimana nak berhubung, bagaimana nak berinteraksi dengan bukan Islam. Sebab itu kadang-kadang mazhab Maliki ini dia lebih popular kat kawasan barat. Banyak fatwa-fatwa dalam mazhab Maliki yang, yang lebih selesa. Contohnya sebagai contoh. Antaranya kenajisan anjing. Dalam mazhab Maliki, bila dia lihat hadis, dia tidak akan lihat hadis bawa okey hadis ni maksudnya wajib, sunat, harus itu saja kalau ada suruhan dalam sebuah hadis dia tak kata sama ada sunat ataupun harus ataupun wajib saja tetapi dalam mazhab maliki dia lihat pelbagai peringkat adakah suruhan tersebut sebagai galakkan sebagai pengajaran sebagai untuk pelbagai peringkat jadi dalam kes itu bila dia lihat hadis yang berkaitan kalau dalam sahih Bukhari itu jika lihat apa anjing jilat bekas kita basuh tujuh kali dan sekali dengan tanah dia kata itu tidak wajib dan itu tidak juga sunat tetapi itu nabi bagi sebagai galakan saja dan lebih ada ialah kalau dalam mazhab Abu Hanifah langsung dia tolak kerana dia kata orang yang meriwayatkan hadis tu sendiri tak beramal Abu Hurairah tapi dalam mazhab Maliki dia kata itu Bukanlah satu yang kata wajib dan itu tidak menjadikan jilatan anjing itu sebagai najis. Nah. Jadi kesannya apa? Kalau kita lihat, berkaitan dengan anjing, yang paling ringan berhapan dengan anjing ialah mazhab maliki. Sebab tu kalau kita pergi ke kawasan utara Afrika. Ataupun kalau kita pergi jumpa dengan kawan-kawan kita yang siapa tu bermazhab maliki. Kalau mereka berbelah anjing itu biasa itu tak jadi sebab tu kadang saya pernah cakaplah kat sahabat-sahabat kita yang berdakwah kepada orang orang asli orang asli ni dengan anjing tak dapat dipisahkan bukan apa sebab mereka hidup dengan nature mereka dekat dengan alam sekitar pernah saya pergi kat, kat tempat orang asli dia kata anjing belu dia nak jaga kalau tidak orang kedok kacau ambil apa ni masuk rumah porompak dan sebagainya dan ada pendakwah kita pula pi masuk kadang orang asli dia Islam kan. Alhamdulillah. Lepas sebulan damai lagi. Dia tengok anjing duduk ada kat rumah kawan tu. Dia cakap dengan orang asli. Eh, kalau dah masuk Islam, tak boleh belah anjing. Belanjing. Dia kata, aku masuk Islam. Tapi anjing aku tak masuk Islam. Dia kata. Ha. Jadi dalam kes ni, saya pernah cakap lah kat pendawar-pendawar. Kalau boleh kasi dia paham mazhab maliki lah. Senang cerita. Kamu nak paksa dia ikut mazhab syafi'i. Sekarang dia lari pergi ikut Kristen lagi teruk. Mura'ah khilaf lah kat sini. Kita belajar pada mereka pun, Mura'ah Kasih mereka pun mazhab maliki lah. Dah begitu juga sahabat-sahabat kita yang duduk kat luar negara, Kadang-kadang masuk Islam. Bila masuk Islam, Mak pak mereka masih belanjing. Kan? Ataupun, Ialah banyak kadang-kadang tertentu, Kasih mereka pun mazhab maliki lah, Senang cerita. Yang keduanya berkaitan dengan makanan. Ni sebut macam ni, Ramai pula nak masuk mazhab maliki eh? Nak belanjing eh? Tak bukan. Ini murah akhilah pada atau orang Siam kat sini. Kalau dia masuk Islam, kan? Dia masuk Islam, tapi sedar, dia punya keluarga dok belanjing dan sebagainya. Tak usah kita nak dok beratkan gitu sampai dia tak boleh balik rumah mak dia dan sebagainya. itu kacau tu Islam jadi sempit. Apa salah kita kata, tak apalah Akil Sanih ambil mazhab Maliki buat ni. Jadi tak perlulah hang balik daripada rumah mak nak kena mandi apa? Mandi tanah pula satu badan semua. Ha. Begitu juga dengan bila makan kan bekas makan apa semua dia balik untuk mazhab maliki bab ni banyak memudahkan sahabat-sahabat kita yang yang revert yang masuk Islam nak berhadapan dengan keluarga mereka yang bukan Islam yang keduanya bab makanan dalam mazhab maliki ayat depa berpegang selain daripada babi selain daripada bangkai bangkai ini maksudnya binatang yang tak disembelih itu semua tak haram makruh Ah ha, kalau dalam mazhab Syafi'i kan kita keras sikit yang dua alam haram, yang apa ada taring haram, yang ada apa cengkam haram, najis depa pun dia jadi haram. Tapi dalam mazhab Maliki dia kata selain daripada babi dan selain daripada yang tak disembelih itu halal. Dan kalau dia tanya pun dia kata, dalam banyak benda dia kata makruh saja. Dia tak sampai kata haram. Ibnu Kain al-Jauziyah kata Imam Malik Imam Malik ni dia tawaduk dia tak berani tak nak kata selain daripada diharamkan dalam Quran tu haram tapi maksudnya haram tapi tak dalam mazhab Maliki bila kita ngaji mazhab Maliki memang ikut mazhab Maliki dia kata benda yang diharamkan yang dalam Quran tu sahaja daman masfuhan iaitu darah yang mengalir yang keduanya uhillal bi yang di, yang tak disembelih dan juga apa tu uh, lahma khinzir Ha, daging babi. Selain daripada tu, sama ada dia kata makroh kerana hati kita tak suka makan, kerana tak gamak nak makan, ataupun benda tu halal. Sebab tu kalau kita pergi dekat kawasan macam Morocco dan sebagainya, mereka makan siput babi. Mereka makan segala binatang dua alam yang kita tak makan. Mereka makan Hanafi pula, dia, dia punya syadid, binatang bercengkerang dua alam pun mereka tak makan kan segala, uh, tapi depa jual dekat Pakistan jual de, dekat, ma, uh, dekat kedai mamak depa tak makan tapi depa jual apa ketam semua okey mazhab maliki makanlah ikut suka hang sebab tu kalau kita pergi kat perancis orang islam ni kadang, -kadang dia makan katak ah huh, ikut mazhab maliki jadi saya pernah tengok anak saya kata alangkah indahnya kalau malaysia ini mazhab maliki ah <laughs> uh tapi bukan kerana kelaparan sangat nak makan katak. Tahu kata banyak benda-benda lain -benda -benda -benda kadang-kadang kita wallahualam bisa tapi pada saya kadang-kadang ada seberapa benda tu bukan kalau kita kata halal nak makan pun tapi hati tak ramah nak makan. Okey Dan ah uh, Ustaz Salman tanya saya buaya boleh makan ke tidak. Saya kongsi sikit anekdot eh. Waktu saya mengaji di apa ni di Jordan dulu dekat asrama kami ni ramai budak-budak kulit hitam ni lah, budak Afrika, Depa mazhab maliki, jadi sekali itu, depa bawa balik ni, bawa, bawa balik ular, musim panas, segala keluar, mula-mula, depa bawa balik landak, tak apa lagi, landak kita makan lagi, Depa bawa balik ular, kata dah, lepas ni nak bawa balik apa pula ni kan, jadi dia kata, apa tak makan ular, kata kami tak makan, kami mazhab syafi'i, dia kata, oh rugi lah, kita kata, kita tanya depa lagi apa lagi hangpa makan dia kata semua yang memakan. tolak babi tolak bangkai tolak apa darah ni kita kami melawatlah kata daging paling sedap daging apa dia kata buaya dan dan nak muntah dengar, ha. Ha. daging buaya dan dia kata daging paling liat tapi sedap gajah wish kata-kata banyak benda kecil nak makan benda besar tuan orang Kan? Tak, tapi tak apa itu sesuai tu mazhab maliki sesuai dengan orang Afrika dia pun makan semua benda tapi masuk Malaysia tak sesuai tapi tu, wallahualam saya rasa ada keluasan yang boleh kita ambil dari situ dan banyak benda fatwa-fatwa lain kelebihan mazhab maliki yang kita ambil tu oh satu lagi dalam perbankan dalam perbankan Islam hari ni banyak ambil mazhab maliki dalam bab tu lah apalah bila dia pun buat baik murabah wei murabahah ke tawarak apa bila berjanji nak beli sebab dia dah bila kita nak beli kat bank Islam ni ada 2 3 lapis kita berjanji nak beli depa kan kununya beli daripada orang lain jual kat kita lain kan jadi kalau kita berhenti sekat depa beli kita kata tak mau beli kan kita dah hak tapi tidak depa kena habis sampai hujung ni datuk asri pernah kacau lah dekat BNB loh dia kata macam nak beli tanah apa nanti, -nanti cerita lah beli tanah kalau apa dia kata tamu jual kan kan di, di bank Islam kalau kita nak beli dia kata apa beza antara beli apa tu loan bank loan bank yang bukan Islam dengan kita beli apa tu pinjaman bukan pinjaman dia kata ah, pinjaman pembiayaan pembiayaan baru bank Islam ah oh, dia kata pembiayaan ni seolahnya kalau kita nak beli apa kita bagi contoh ah uh, Kat kredit lah. Yang Tuhan cakap kat kredit lah. Kat kredit. Dia kata kat kredit itu, kita boleh macam mana? Seolahnya, kita akad dengan bank, kita beli sekeping tanah. Kita beli sekeping tanah dengan bank, harganya, berapa, dia pernah nak jual berapa? RM5,000. RM5,000. Kan? Dia jual dekat kita, apa ni, dia jual dekat kita pula dengan harga, ah uh, 3000 dia jual lebih ah dia jual lebih okey dia lebih dengan harga kita dengan syarat kita jual kembali dekat dia dengan harga 5000. Nah. Jadi kita seolah-olah bila kita, uh, bila kita pakai kad tu kita kita sudah letakkan deposit kita kat bank lima, dengan harga yang yang, yang 5000 itu. Dato apa mufti penauset dia kata boleh tak saya nak berhenti takat akad pertama saja. Saya beli tanah lima ribu. Sebab dia kata tanah kat Kuala Lumpur ni banyak ribu kan. Saya nak beri takat-tak boleh. Kita kena akad sampai habis. Okey. Jadi akad sampai habis tu. Ya? Itu perjanjian untuk akad sampai habis. ni. Ini agak teknikal sikit. Tapi takpelah. Buat-buat. Tak, buat -buat, tak buat -buat, faham. Ya? Okey. Dia berjanji nak beli balik tu. Dalam mazhab maliki dia kata wajib. Dalam mazhab lain kata tak wajib. Tu. Ha. Dalam mazhab maliki dia kata wajib. Jadi. Untuk pembiayaan melalui cara murabaha, mereka ambil berjanji untuk beli balik itu dengan dengan dengan apa dengan wajib melalui mazhab maliki Aa, dan banyak lagi lah kita bagi peluang keuangan yang boleh cerita. Wallahualam bismillah.